Аби зняти туфлі, довелося однією рукою спертися на піч. Цим і скористався спритний господар. Він відставив швабру, глечик і, розділивши пучок трави на два, поліз за пазуху своєму гостеві. Той і отямитись не встиг, як один із пучків опинився під правою пахвою. А вправні руки парторга уже пішли далі. Микола Пилипович рефлекторно смикнувся. Ой, що це? Господар у своїх мандрах наштовхнувся на пістолета в кишені. Не твоє діло, грубо відштовхнув його майор. Зброя? здивувався Партор. Зброю треба залишити. Зі зброєю не можна. Не твоє діло, Микола Пилипович скинув туфлі зі шкарпетками і лишився Босяка. «Дальше що?» «Не можна зброю», – тихо повторив парторг. Але майор уже перебрав ініціативу. Він вирвав з парторгових рук другу половину почка і понюхав його. «Це куди? Под мишку?» Той кивнув. Микола Пилипович прилаштував траву під пахву. Запах від неї йшов сильний, п'янкий, Чомусь у голові виникла думка про наркотики. Дальше він відігнав непотрібні думки і вхопив глечик з припічка. Це п'яти намастити, тихо пояснив господар, і гість тут таки взявся виконувати інструкцію. Мазю глечику виявилася ще духмянішою, але на п'ятий вона справила добре враження. Навіть краще за дезодорант, що ним користувався Микола Пилипович, коли упрівали ноги. Ще раз, понюхавши пальці і скривившись, майор поставив глечика на місце. Він відчував піднесення як під час важливої операції. Далі, Партур несміливо простягнув швабру. Микола Пилипович зважив її в руці. Спробував на міцність і задоволено гмикнув. Від духмяної мазі п'яти горіли і підштовхували до рішучих дій. «Зброю!» – знову повторив господар. «Гуляй!» – Микола Пилипович не був налаштований на дискусію. Він озирнувся, кидаючи поглядом по залитій жовтим світлом кімнаті, і очі його зупинилися на роззявленій пащі печі. Щось підштовхувало до неї, і швабра в руках злегка тремтіла. Микола Пилипович перевів запитальний погляд на парторга. Той кивнув чому захотілося перехреститися, але це було б неправильним з будь-якої точки зору. Тому майор тільки сплюнув і рішуче поліз до чорного отвору, паскудячи свого імпортного костюма в сажі. Отак, власне, і опинився Микола Пилипович на тій самій галявині, що й Петро, але значно пізніше. Під впливом парторгової самогонки він навіть не встиг як слід здивуватися своєму польоту. А з галявини в глибині лісу лунали дивні звуки, і зовсім не криючись, бо насправді вже не було від кого, майор чимдуж поспішив на звук. В руці він тримав швабру за пазухою Макарова. Побачивши перед собою багаття і людей навколо нього, майор завбачливо заліг і поплазував уперед, уважно вивчаючи ситуацію. Петрів пістолет давив на ребра, заважаючи пересуватися, тому врешті він видобув його з кишені і закляк на краю галявини. Кущі тут видавалися вперед великим клином і давали можливість спостерігати майже в притул. Не можна сказати, що на Миколу Пилиповича не справили враження голі жінки, особливо враховуючи їх кількість, Точно так, як і молодший колега, він з подивом впізнавав знайомі обличчя і роздивлявся фігури. Проте вік і відповідальність допомогли зосередитися на головному, відкинувши зайві емоції. А біля багать діявся якийсь негаразд. З юрби на центр раптом вилетів голий голісінький чоловік, і закрутився на місці. Щось у ньому здалося майорові знайомим, а коли найближче багаття зблиснуло, в його світлі знайомі риси сплилися в один образ. «Петро!» «Так, його молодший колега!» Лейтенант стояв голий серед жіночої юрби та зацьковано озирався. «Микола Пилипович протирочік!» А вже ж це був Петро і ніхто інший. Але ще одного учасника, а точніше учасницю подій упізнав у наступну мить майор. Серед освітленого кола стояла жінка і голосно сміялася, подаючи приклад решті банди. Хоч Микола Пилипович і ніколи не бачив свою квартирну хозяйку без одягу, він все одно одразу впізнав її. Так, Тетяна бездоганна у своїй голизні, тому спостерігач у кущах на мить замилувався її багатими формами. Але коли на арені з'явився дід Юхим поруч із чорною рогатою твариною, майорова рука міцніше стисла пістолет. Ага, ось я він. Громовим голосом прокричав дід І спиною Миколи Пилиповича Поповзли зрадливі мурашки Ось хто сюди проліз Дід явно гіпнотизував юрбу І вона замовкала немов по команді Микола Пилипович мав професійне Перечуття небезпеки І зараз це почуття говорило Просто волало про те Що насувається щось страшне коли Петро закричав «Стоять!», майор рішуче зняв із запобіжника лейтенантового Макарова. Проте наступної миті сталося неймовірне. Під поглядом квартирної хазяйки лейтенант раптом став слухняним, наче лялька. Він повільно, як зачарований, ступив крок до неї, тоді ще один, крок за кроком, крок за кроком. Коли до мети лишалося ще кроків п'ять, Микола Пилипович натиснув на гашетку. Пістолет із сухим звуком вистрілив і звично підстрибнув угору. Могло здатися, що це просто у хащах зламалася гілка під чиєюсь ногою. Але від цього несподіваного звуку лейтенант раптом зупинився: Не мов би постріл перервав тонку нитку що з'єднували його з Тетяниними очима.